І їм аж ніяк не хочеться приборкувати своєї пристрасті і зустрічати якогось непроханого гостя. Раптом ліворуч щось грюкнуло. Я спустився з ганку, звернув за ріг будинку. Там, прикріплена до стіни на балкон другого поверху, вела металева драбина. Двері балкона були причинені, і звідти долинали поодинокі звуки грюки. «Я хто живий?» Почекавши з пів хвилини, я піднявся на балкон. На всю широчень розчинив важкі металеві двері, в замку яких брещала в'язка ключів, але нічого не зміг угледіти. Всередині темно, хоч око виколи, і в цій непроглядній пітьмі дивне нерозбірливе мурмотіння, шерхіт, постукування. Близько переступив поріг, усе відразу ж стихло. Напружив зір, би хоч щонебудь запримітити. І тут моє серце мало не виплигнуло з грудей. Ти, що розпонахав дикий моторишний вереск, заразом на мої плечі звалився хтось волохат і обхопив мою шию, і кільцем замкнув свої тонкі холодні пальці у мене на грудях. Зі страху я кинувся в перечепився дипломат Випав з рук, а я упав на якісь тверді предмети. Гуркоту забив плече, ребра, коліно, а вереск не стихав. У вухах аж лящало, перед очима рехтіли два фосфоричні зеленкуваті вогники. Вони то з'їмалися вгору, то опускалися вниз, то стрімко летіли прямо мені в обличчя, лише в останню мить блискавично шуганули кудись убік, бік, упали на підлогу. Зосю почув за дверима хриплувати голос Еліни. Ти тут негідна дівчинка! Що з тобою? Чого нервуєшся, моя хороша? Клацнув вимикач, і я заплющив очі від різкого світла. Господи, злякано заверщала Еліна Бут. Ви хто? Що ви тут робите? Даруйте, залепитав я, намагаючись підвестися, зараз усе поясню. На мене напали, напав, напало, не вставайте, лежіть. Зосю, до мене, до мене, рідненька, цей волоцюга тебе налякав? Бідолашна, я сказала лежати. Зосю, не кричіть, я ж до вас у гості. Хам, у гості так не ходять, ви злодій. Забралися сюди, щоб обікрасти мене. Не вставайте. Ну що ви їй, Богу, таке говорите? Який з мене злодій? Я вже встиг роздивитися Аліну Бут. Радлива ж стерва, біле волосся, хоча й розкуйовджене, але гарненьке обличчя таке чарівне. Хоч ікону з нього пише, одягнена в широкий, явно чоловічий халат, він не підперезений, розходяться, тож, як писав Павло і таке є в неї видно. Хоча я сумніваюсь, що він написав би ці пристресні рядки, якби лежав на моєму місці. Ну не хвилюйтеся, я ніякого усміхнувся. Зараз усе з'ясуємо. Ось мої документи. Я просягнув руку, щоб дістати з внутрішньої кишені піджака редакційне посвідчення, але Еліна... Сполотнівши кули, вилетіли на балкон. Грякнули масивні двері, брязнула в'язка ключів і двічі, як два постріли, поспіль голосно клацнув замок. «Куди ви?» – зриваючись на ноги крикнув я. «Еліно, я журналіст! Прийшов поговорити з вами! Відімкніть, у мене є ваше фото! Я хотів би, щоб ви його підписали!» «Заткнись, казол!» Приїде, Жен, він тобі підпише і напише, розпишеться. Таких журналістів, як ти тут багатсько шастий, усе, що криво лежить, підбирають. За дверима щось клацнуло, і у приміщенні знову стало темно. Ну і система, вимикач на дворі. Позад мене глушно зірвався той самий дикий вереск. Не чіпай, Зосю! залементувала Еліна і кілька разів ударила кулаком у двері. А то принесу рушницю і пристрілю як собаку. Ти почув мене, злодюга?»